Kniha 2, 19 až 20 Vasišta pokračoval. Příběhy a podobenství mají jediný smysl, a sice umožnit tomu, kdo naslouchá, dojít k pravdě. Pochopení skutečnosti je natolik důležité, že je dobré cokoliv, co je schopno pomoci. Podobenství proto mohou být pouze smyšlená. Z každého podobenství je třeba vzít jen to, co se snaží sdělit, a zbytek nebrat v úvahu. Studium posvátných textů a pomoc učitelů jsou nezbytné jen do té doby, dokud není pochopena skutečnost. Studium učení by mělo pokračovat až do úplného pochopení skutečnosti a dosažení plného osvícení. Neúplné pochopení povede k nejasnostem a zmatkům. Pokud v srdci schází nejvyšší klid a zdání je milně považováno za skutečnost, je to výsledek nedokonalého pochopení a z toho plynoucího překrouceného uvažování. Tak jako všechny vlny mají svůj základ v oceánu, tak všechny důkazy o skutečnosti mají základ v přímém nazírání, v přímém zakoušení pravdy. Základem všeho je inteligence či vědomí, které samo o sobě je tím, kdo zakouší, a k tému zakoušení i zkušeností či zážitkem. Skutečností je jen samozakoušení, a přesto při milném chápání se to jeví tak, že zakoušení má svůj subjekt, tedy někoho, kdo zakouší. Takové nepochopení. Lze rozptýlit skrze poznání založeném na dotazování. Poté může v celé své kráse zazářit nerozdělené vědomí. A na této úrovni se i dotazování stane nadbytečným a samo od sebe odejde.